Zendezza ba, berpiztu uh, dugu, duela irurte, eta ikintzainiz egin ditugu, edo berrekin ditugu, uh, eskolarekin, elkartarekin eta gero, uh, enpresen artean ere, bat dira harremanak ere. Tolosa-Austaritze anaikidetuta daudia daudea Aspalditikan hasiera batean agian eh bizka bat folklorikoa ere izan da anaikidetza hori e, gaur egunean berritu da e, zaharkituta zegoen baita ere hitzarmena eta hitzarmena berriz ere sinatuko dugu eh hitzarmena sinatzearekin batera da berri bat emanaizailo anaikidetzari eta e, esparru ezberdinean bai Ustaritz eta Tolosak dagoeneko ja badituen lotura hoiekin hartuta areagotu